A masina. Ha nincs ez a forró augusztusba folyó júliusi kánikula, ha nem tapicskálok egyik délután mezitláb a forró forban, nem biztos, hogy eszembe jutnak a bogdánék. Verük a gyerekkori nyár, és benne az aranyszalmát hányó, búza szemet pergető, pejvát és port kavaró, széles szíjjal hajtott dübögő masina a bogdánék hozták be elsőnek a faluba. A fiaik jártak vele egyik portáról a másikra cséppelni, mert hogy a cséplőgépet hívták nálunk az öregek masinának. A bogdán fiúk hárman voltak, három megtermett, szélesvállú, fekete hajú, fekete szemű, feketére égett férfi. Nem barna volt a bőrük, hanem fekete. Ha levették a kalapjukat, Ritkán vették le. A homlokukon világos csík húzódott, mint valami glória. Katona viselt, a harminc felé járó legények voltak, mind. Szemrevalók, mondta nagyanyám, aki nehezen dicsért, de most könnyen, hisz mind a három lányát férjezotta már. Öreg legények már ezek, aztán Isten tudja, honnan jöttek. A szigorú ítéletet Bucsinéni hozta, Nagybosáskor neki szólt nagyanyám, emlékszem, mindig ő hajolt a teknő fölé. Hófehér lett a keze alatt minden, és azt szerette volna, ha a világon minden ilyen hófehér. De hát a Bogdán fiúk feketék voltak, mint az örtök. Apjuk kicsi ösztövér ember, ő is olajos-sötét hajú, egyedül az asszony a Bogdán néni volt gömböldet, és barna és beszédes. A férfiak hallgatagok, az a ritkán szóló, Nehéz szavú. Legalábbis az öreg Bogdán. De a fia is se a könnyen szóló fajta. Mindenkinek szemet szúrt a család, de az már egyáltalán nem tetszett, hogy nem az alvégen vagy az oncaházak között vettek portát, hanem bent a faluban. Egy leégett házat váltottak meg, hatalmas szérűs kert járt hozzá. Az első télen ott húzták meg magukat a romos házban, meg az épen maradt istálóban. Ott állt a tehenük is. Egyedül a masinának építettek egy hatalmas tetőt, bevontatták alá. Kódisok! Ezt a kesehajú társai Konrád mondta a kocsmában, aki sose bírt a vérével. Egyszer megjárja ez a Konrád, mondta nagyanyám, és majdnem igaza lett. A bogdánék nyáron neki fogtak építkezni. De nem úgy ám, mint az ide valósíjak. Mi gyerekek a szérűskert kerítésénél álltunk és bámoltuk, mi folyik a szomszédban. Először ledöntötték a roskatak falakat, az agyagos maradékát kupacba hordták, aztán a szérűn egy jókora gödröt ástak. Fölkapálták a földet, orhanyosra egyengedték, az agyagból hoztak rá, megöntözték, Salmát meg pejvát a tetejére jócskán, vizet rá, és földgyúrt nadrágszárban taposták a sarat. A Bogdánné is beállt taposni, olyan izmos volt a fehér lábikrája, a bolhát el lehetne nyomni rajta. Na ezt meg a nagyanyám mondta, aki egyszer-egyszer odaállt közénk leselkedni, hogy mit csinálnak a bogdánék. Hát azok bizony vályogot vetettek. Estére takaros téglasorok kígyoztak a szérűn. De nagy kedvem lett volna vágni-vetni a nehéz sarat, benyomkodni a keretbe, szépen lesimítani és levenni a formát, és ott állt a hibátlan tégla, tisztára, mint a homok pogácsáim. A Bogdán néni egyszer igazi pogácsát hozott a kerítéshez, túros kapros töltelékkel, mindenki vehetett, amennyit csak akart. Vittem nagyanyámnak is, kóstolja meg, és süssön ilyet. Ezek a bogdánék az Alföldről jöttek, mondta ki a szentenciát nagyanyám. Kóstolgatta a pogácsát, hogy honnan sütöttek ki, nem tudom, de így volt. Békésből jöttek a Dunán túlra. Meleg, forró nyár volt, a falu túl volt az aratáson, kévékben állt a gabona, csépelni kellett. Bogdánék indultak a masinájukkal gazdától gazdáig. A falu, a be nem is fogadta a családot, de rájuk volt szorulva. És lassan valami tisztelet is ébredezett az emberekben. Ahogy a Bogdán testvérek fölkapták a 80 kilós búzászsákokat, és még alkonyatkor is úgy vitték fel a padlásokra, mint a pejhet, hát le kellett venni a kalapot. Hogy társai Konrád hogy keveredett a csépléshez, nem tudta senki. Az ő búzája még hátrébb volt a sorban. Egyszer csak egy velőtrázó sikoltás, a Konrádot elrántja egy kar a A középső Bogdán fiú a Sándor, meg ott fekszik a masina mellett seholt, se eleven. A karja, amivel megmentette a kese Konrádot, élettelenül hever mellette. A vályog téglák már rég kiszáradtak. Nyár végén felhúzták a Bogdánék házát. Sanyi elroncsolt karját meg tudták menteni, de az ujjak közül három béna maradt, nem mozdul meg többé. A társai Konrádnak volt egy lánya, egyetlen gyerek. Óvták a széltől is. Na, őt vette feleségül a középső Bogdán fiú, a Sándor. A baleset után tavasszal tartották meg az esküvőt.